Didier Ager, Ibon Fernandez iradi, Sigor Garro, John Salaberria, Itziar Plaza, John Bienzobas eta Asier Borrero Euskal Preso Politikoak dira, DPS estatutua kendu dietenak. Alezon konde zurzart, Lanemuzan, Geo, Zermor eta Poazin presondegiratuak dira. Eta erran bezala, urrian justizia ministeritzan egin bilguraren ondoko lehen pausu bat dela, espikatu digu, Anais Funosas, bake bideako presidente eta ordezkaritzako okideak. Agirean uh, adierazi uh, bezala, eh, uh, hainbat uh, gaien artean zarritako eh, eh, gai bat da DPS estatutuena, eh, gogorak hartzeko, astapentik haitean dugunago, joan gira DPS estatutuak, horbilketak, uh, gai soak ziren presuen uh, askatzearekin eta batez ere uh, konbenabuka erantziren presuetaz hitzegitela lehen pauso bezala eta konpomide integral baten baitan, eta orduan lehen diskusio horren adira dator lehen keinu hori eta guk jala kontsidatzen dugu keinu bat bezala, baina oraindik bidea badugu egiteko itakigu hauzia hori baino aratago duela eta Eta pauso esangoratxu bat enbila, joan behar dugula eta zentzu horretan, ezin estekoa jotzendu delegazioa, pariseko mobilizazioa, gudarabendoren mobilizazioa, alik eta indartxu eta jendetsua, izatearena. Zergatik da garrantzitsua estatutu hori kentzea. Ba, estatutu horrek alde batetik bizi balintzak okertzen ditu elakot eta eta benetazko stopo bat delakot besteak beste urbeliketen kontuak a, direla eta behin behin ogeiagotan argudiatzen baita depez estatutu a, kopuru a, konkretu bat egondaitekeela bakarrik Prendegietan orduan detez estatutu houdi uh, altza geoz, egiten ba, dut po bat gutxiago onoko uh, uh, uh, norre orbilketak eman ahal izateko.